Capitolul 3. Pentru aceea, frați, sfinți, părtași chemării, cerești, luați aminte la apostolul și arhiereul mărturisirii noastre, la Iisus Hristos, care credincios a fost celui ce l-a rânduit, precum și Moise în toată casa lui. Pentru că acesta Iisus a învrednicit de mai multă slavă decât Moise, după cum are mai multă cinste decât casa cel ce a zidit-o, căci orice casă e zidită de către cineva, iar ziditorul la toate este Dumnezeu. Moestea a fost credincios în toată casa Domnului ca o slugă spre mărturia celor ce erau să fie descoperite în viitor, iar Hristos a fost credincios ca Fiul peste casa sa. Și casa Lui suntem noi numai dacă ținem până la sfârșit cu neclintire, îndrăzneala mărturisirii și lauda din noastre. De aceea, precum zice Duhul Sfânt, dacă veți auzi astăzi glasul Lui, nu vă învârtoșați inimile voastre ca la răzvrătire în ziua ispitirii din pustie, unde m-au părinții voștri, m-au încercat și au văzut faptele mele timp de 40 de ani. De aceea m-am mâniat pe neamul acesta și am zis, pururea ei rătăcesc cu inima și căile mele nu le-au cunoscut, că m-am jurat în mânia mea, nu vor intra într-o dignă mea. Nu seama, fraților, să nu fie cumva în vreunul din voi o inimă vicleană a necredinței ca să vă depărteze de la Dumnezeul cel viu. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, până ce putem să zicem astăzi, ca nimeni dintre voi să nu se învârtoșeze cu înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtașei Lui Hristos numai dacă vom păstra temeinic până la urmă, începutul stării noastre întru El, de vreme ce se zice, dacă veți auzi glasul Lui, nu învârtoșați inimile voastre ca la răzvrătire. Cine sunt cei care, auzind, s-au răzvrătit? Oare nu toți care au ieșit din Egipt primose și împotriva cui a ținut mânie timp de 40 de ani au nu împotriva celor ce au păcătuit, ale căror oase au căzut în pustie și cui s-a jurat că nu vor intra într-o digna sa, decât numai celor ce au fost neascultători, vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor?